Коли бачу справи погані, ворог уже вдерся до твоєї фортеці. Я не став гаяти часу, ударив звірюку по ногах, поцілив у коліна і раз у бік, тоді навтіч. Тільки виплигнув на дах, а він уже біля мене. Проте ще раз по морді почастував, правда, легенько. Чуєш, як ви є? Справді ведмідь, люто завиваючи, дряпався на стіну. Ну, я його зараз разів зо два сокирою стукну і буде з нього, сміливо заявив Павлюк, підійшовши до дверей. Що це ти тут понакидав? спитав він, ступаючи на книжки. Ану, посвітино. Ведмежа голова хряснула під сталлю сокири. Двома могутніми ударами кочегар прискорив конання звіра. Павлюк. звернувся до свого рятівника Стьопа. Вийшовши з рубки і освітлюючи ліхтарем мертвого звіра. «Як ти опинився в радіорубці?» «Я... М -м так?» Неохоче замимрив Павлюк і одразу звернув на інше. «Ходім швидше сповістиму про свіже м'ясо, та нехай наш боцман з білуванням заходиться». Розділ п'ятий Її ночі ясно зоріло небо, нерухомо завмерло повітря. Мороз заворожив усі рухи. Таємничим приводом зіймався над кригою силует пароплава, простягши в небо обмерзлі щогли. Людина, що насмілювалась показати обличчя на палубу, відчувала, як злипалися в неї губи і важніли вії від незримого морозяного пилу. За столом трюмної їдальні дві партії грали в доміно. Торба змагався з соломіни у шахи. Стіл освітлювали електричні лампочки, але світили вони наче якісь каганці. У кутках кімнати осідала темрява і звідти тягло вогкістю та холодом. Розпечена до червоного залізна піч нагрівала повітря біля стола. Місце біля печі зайняли шахісти. Партія в шахи дорівнювала трьом партіям у доміно. Хто раніше скінчить, тому дістанеться з-за ліжка, як називали тепле місце на пароплаві. Стєпа протестував проти умови, що одна партія у шахи дорівнювала трьом партіям у доміно. «Вони», – кивав головою він на шахістів, «не так цікавляться виграти, як швидше партію скінчити». «Треба встановити партію за партію». «Вірно», – підтримував Стєпу вершомет. Досить нам голову морочити. Зверніться до Павлюка, сміючись відповів механік. Це його обов'язок нас розсудити. Він же був головою товариського суду. Да, до Павлюка, невдоволено бурчав Котовай. А де він? Понесложньо в такий мороз на палубу. То не наше діло. Ми тут ні причим, насмішкувато відказував Соломін, радіючи з того, що забрав у торби слоном коня. «М-м-м», <гум> механік, але тут же, помітивши недогляд у соломіна, збив його ферзя і бадьоріше продовжував. «Чого той Павлюк такий чудак? У таку холоднечу сидіти на горі у нетопленій каюті?» Стёпа, що саме мусив класти дубль шість, затримав його в руці і замислився, почувши слова механіка. «Стёпо, шість є?» Питав Котовай «Що? Шість? Ага, є!» Степа пригадав, як він натрапив на Павлюка у радіорубці І як той не відповів йому, що там робив «Але він молодець, хлопці!» Похвалив Павлюка вершомет «Я його питав, чому не візьме туди маленьку пічечку? Щоб хоч інколи пропалити!» «Каже, незручно, палива у нас мало Замерзає хлопець, а держиться!» Кар поставив на стіл дубль чотири і звернувся до Торби. «Андрій Васильовичу, видайте Павлюкові пудів 10-15 вугілля, а то справді замерзне!» Торба подивився на Кара і поморщився. Йому шкода було вугілля, але не заперечуючи відповів «Добре!» Відчинилися сінечні двері і з хмарою пари увійшов одягнений в хутра за пара. «Чого, друзі, нудитесь тут?» Питав, підходячи до стола. На палубі прекрасне повітря, головне чудесне небо. Товаришу, капітан.